можливе тільки на дуже вузьких та невисоких водах. А в басейнах великих річок воно вживається тільки на мілких припливах, де перегорожу звуть ізом, а також на ериках, тобто штучних малих протоках, що сполучають болото з річкою чи з озером. На вусті їх ставлять ятір чи котець, в залежності від глибини води та сили течії. А на Ериках будують ціле спорудження, що звуть гардом. Ерик уже є в невеличкому вигляді справжній рибальський завод. Коло нього, звичайно, ставлять хату чи, принаймні, добрий курінь кирган або помешкання для переховування снастей посуду наловленої риби. Там є також одна чи кілька колиб для робітників, а за лихої погоди там чистять та солять рибу. На самому вусті Ерика поперек його будують високу перегорожу з міцних палів, що скріплені лозою, так, щоб через неї могла протікати вода та ніяк не могла пропливати доросла риба. Далі, досить близько від першої перегорожі, а роблять з доброго очерету чи лози ще одну досить міцну перегорожу, що звуть «глухою лісою», яка значно підвищена над рівнем води. Потім на 1.5-2 метри від другої перегорожі ставлять ще одну лясу чи лісу, але вже в рівень з водою. Простір між двома останніми перегорожами звуть «вискочкою». Нарешті, на початку Ерика, де він виходить з болота, ставлять ще пару або й дві пари ліс, що сходяться під кутом. Ліса ця має вузьке горло. Проти нього з внутрішнього боку вбивають кілок. Риба, з болота, заходить до горла першої ліси, потім до другої а потім, діставшись до низької перегорожі, скаче через неї та попадає до вискочки. Звідки її вибирають під сакою? Спеціалістами будування таких гардів на дунайських гірлах вважаються виключно руснаки, тобто українці. І хто б не був хазяїном Ерика, то за гараджія завше українець. До Ізів та Ериків а близькі своїм основним принципом котці чи коти. Але ними не перегороджують цілої річки чи протоки, а ставлять їх на водному просторі, на так званому ході риби. Котці роблять також з ліс, очеретяних або з тонких дерев'яних патичків. Лісиці поставлені так, щоб утворити пастку для риби. Найчастіше одна ліса ставиться вздовж рибного ходу. Наприкінці цієї ліси двома півколами ставиться друга велика ліса, таким способом, щоб по обох боках першої ліси зоставались вузькі щілини, які прикривають зсередини палею та звуть їх «устенками» зайшовши до цієї другої ліси риба може з неї вийти через один тільки очинений для неї отвір що веде до другої округлої ліси а ця творить уже безвихідний простір звідки рибу вичерпують як із рибного садка форми таких котців бувають дуже складні та різноманітні, в залежності від тої чи іншої місцевості та від розпологу рибних ходів. Нарешті, ще один спосіб перегородження водного простору, але вже з метою оточити його частину – це сіті. Про них ми тут не будемо говорити, бо вони, коли в чому і оригінальні на Україні, то хіба тільки в певних деталях. Бредні, неводи, волокуші, матуни, тощо – а ріжняться між собою головним чином тільки розбіром, що пристосований до рибальства в малих,